Або мені потрібно, щоб мене хтось любив. Або то так добре, як когось усі люблять. От Нельку всі люблять, і всі чогось хочуть від неї. Мене не потребує ніхто любити. Чи мені гірше від того буде? Ще ліпше? А може, те минеться?» Потішала себе Олена перед чоловіком. «Діти її віку, звичайно, люблять все наперекір робити». І єсмь, певна, що зоня не така, яку вдає з себе. Напевно, тішиться, коли я чи ти пригорнемо її до себе, а тільки так вдає, що наша любов їй байдужа. Небезпечний вік дозрівання давно минув у зоні, а вдача її нітрохи не змінилась в свої двадцять три була така сама, як і в тринадцять. Носила тепер півчеревики на високих французьких каблуках. Було це наче на перекір моді, яка у змові з спортом крокувала тепер у зашнурованих півчеревиках на низьких широких підборах. Ходу мала легку, граціозну, ногу зграбну у кисті з високим підйомом. Коли йшла з гордо піднесеною головою, завжди наче у незгоді зі світом, не заохочувала до ближчого знайомства. Поза її спиною чоловіки розказували анекдоти з приводу її прищуватого обличчя, але перед нею самою знімали капелюхи з шанобливим уклоном. Навіть Олена з усіх своїх п'яти дочок найменше повчала зоню, часом обминала її, як терня на стежці. Коли хтось з дітей докоряв їй тим, Виправдовувалась У Зоні не знати коли На який гумор натрапиш А я люблю спокій у хаті Краще вже не зачіпати біди Насправді була інша причина Чому Олена так багато дозволяла Зоні Натякнула про це навіть Орестові Білинському Про його першому візиті Зоня прийшла на світ випадково Проти бажання і волі матері і тепер Олена пояснювала собі, що зончина погана натура, власне, звідси і узяла свій початок. Вона, Олена, согрішила тим, що ненавиділа зачатий плід, і тепер мусить відпокутувати свою провину. Зоня справді була якась відмінна від решти дітей. Мажарин якось висловив спрозонену вдачу. Воно так прошу панство, Всі люди носять черевики на ногах, а панна Зоня хотіла б одягти їх на руки. Над нашою родиною навис фатум. Катруся перша зробила пролом у мурі, і тепер ми всі насторожі. Обвалиться мур, чи виявиться таким міцним, що витримає? Атмосфера очікування згущується в нашому домі з кожним днем. Але навіщо всі ми вдаємо, начебто у нашому домі все нормально, все по-давньому? Чи не скидається це на те, що граємо комедію перед порожнім залом? Тим часом у нашому домі, лебонь, тільки годинники ходять нормально. Зрештою, я б не здивувалась, коли б у цій атмосфері вони оголосили страйк. Мене цікавить інше питання. Татко відійшов. Катруся втекла від нас Хто ж тепер буде главарем у нашій родині? У всякому разі не мама і не я Може Зоня? Ого, а вона не мала б нічого проти, щоб захопити владу у свої руки Але проти тирана повстане народ Тобто Неля, Я, Мариня, мама і Ольга Хоч мала господинька залишиться на своєму посту Незалежно від особи пануючого Ах, вже знаю, як воно буде Згідно з демократичними віяннями Нашим царством управлятиме президент Мариня Втім, вона сама собі надала цю високу посаду Своє урядування Мариня почала з того Що порушила питання про квартиру П'ятикімнатне мешкання тепер рішуче нам не під силу «Отже, як бути?» «Воно, звичайно, – розпускає Мариня дипломатію, – «ніби це своє чорнило, могло б залишитись так, як є, якби знаття, що Славуня – люди, це я, я – ще в цьому році вийде заміж. В тому випадку, розуміється, немає сенсу збуватись старого гнізда». «Прошу, не думайте, що це зондування ґрунту – це просто-напросто моральний тиск на мене. Ситуація до того загострена, що Север повинен би днями попросити маму о мою руку. Вам подобається така форма? О мою руку. В гру входить не тільки гонор родини, але й п'ятикімнатна квартира. Іншими словами, Север повинен женитись на мені, щоб зберегти старе гніздо. Север – «Коханий мій, що ти на це? Життя?» Мама сказала б, «Господь досвідчує. Випробовує мене більшою міркою, ніж можу двигнути на своїй спортовій спині». «Север, коханий мій, може трошки допоможеш мені під гору?» «Пробач мені і прошу, не гнівайся, я не хочу бути надокучливою». «Але чому ти?» Такий чуткий, коли йдеться про нежить у мене, і такий якийсь байдужий у цій насправді великій біді. Я завжди така, як мені, здавалось, смілива. Пригадуєш, як я хотіла діставати зірку з неба. Тепер відчуваю незнайомий, новий страх у собі. Починаю боятись, наприклад, таких речей, як раптової мовчанки в кімнаті. Бо мені починає здаватись, що кожне з тих, хто мовчить, готується запитати мене, коли нарешті Север заявить про свою готовність одружитись зі мною. Почуваю полегкість, коли в хаті запроториться щось, і всі домашні зайняті пошуками цього предмета. Так благословенно недавно зникли десь великі ножиці. Я знаю, що в такі хвилини нашим не до мене і Севера. Радію дрібним суперечкам, бо вони теж відвертають увагу наших від мене і Севера. Найменшу нісенітницю, що її принесе Мариня з базару, роздуваю до сенсаційної чутки, бо це теж хоронить мене від теми «Слава Мажарин». Кожну чужу людину в нашому домі навіть коли б це мав бути екзекутор чи поліцай, вітаю, як свого рятівника, бо при чужих у нас не мовиться про доктора Мажарина. Починаю не любити те, що колись любила, і навпаки. Уникаю, наприклад, так званих сірих годин» у нашому домі. Хоч колись дуже любила ту смужку часу, коли за вікном уже темніє, а на столі ще не засвічена лампа. В такі хвилини люди говорять притишено, щоб їхні серця могли зближуватись, начебто гамір і світло перешкоджають їм у цьому. А тепер боюсь, що, власне, в цю золоту-сіру годину наші почнуть по-доброму, по-середечному. Висотувати з мене жили – на тему «Севера» Вчора Оксана забула в нас Свій віденський журнал «МОД» Всі мої сестри сиділи над журналом І метикували жартома Які б фасони пошили собі Коли б у нас були гроші Коли це раптом зоня Як горобець з конопель А ну подивіться Які тепер фасони шлюбних суконь Як ти вважаєш, Славцю? Скромно? Але елегантно. Десь після Великодня? А певно, чого ж дати? Це називається, що Мариня заступається за мене. Лише не вийшло б такого, як з весіллям пані докторової. Не можу вгадати, що Мариня має на думці витівку стрийка Нестора з тіткою Меланією чи втечу Катерини. Але зоні більше до вподоби те, гірше. Ми не думаємо, що ти зробиш так, як Катерина. Бачиш, спальню дамо тобі, правда, мамо? У Малій може бути його кабінет. Влітку пацієнти можуть чекати і на веранді. А що ти на це? Що я на це? Насамперед роздягнули мене до Витрутили на мороз, а потім питають, чи не змерзла. Запорожець, Ненько Запорожець, вивів мене босу на морозець. Мама наша свята, вловлює моє розпачливе сос, бо поспішає мені на допомогу. Зонцю, Мариню, діти, дайте спокій. Перед нами ще рік жалоби, а ви про весілля завели. Я й так через те на весілля не можу людям у вічі подивитись. «Господи, що про мене і вас люди подумали б? В хаті важка жалоба, аби я цієї бесіди більше не чула». Бідна мама від нападу зоні заслунається жалобою в домі, ніби дитячою парасолькою від каменюк. Але в дану хвилину і це мене рятує. «Север – невдячне створіння, де ти?» «Іди, припадь, пані добродіці Річинській, до ніг і дякуй, що вона так спритно оборонила тебе і мене від Каменюк». Насамперед Каменюка випадає з рук Марині. «То таки так, і їмось добре кажуть, а то, що, прости мене Боже, грішно подумають люди, що наші панянки не в силі дочекатись кінця жалоби. Нема що, треба буде пересунути славуси на весілля». Слава Богу, слава Богу, молюся в душі. На жаль, Мариня ще не скінчила. З весіллям почекаємо до осені. Але щиншим годі чекати довше. Як то кажуть, заки сонце зійде, роса очі виїсть. Як собі їм і Але я кажу, я не маю звідки вилуплювати. Що за огідні вислови у цієї Марині? «Кожного місяця по сто двадцять злотих!» Хто після таких слів насмілиться взяти слово? «Мама!» «Я думаю...» – починає вона, затинаючись. «Мені здається, не знаю, як ви всі... Це мешкання тепер взагалі завелике для нас. Якби це тільки від мене залежало, то я замінила б його на два малі покоїки». «Якби це від неї залежало...» А від кого має залежати? Господи, чому мама не розуміє, що вона не має права говорити так неавторитетно? Два малих покоїки для нас тепер вистачить. Раптом моє серце калатнулось об грудну клітку, наче людина в розпачі головою об стіну і завмерло. Аж тепер дійшов до мене прихований зміст маминих слів. «Мамо!» А моє з севером весілля? Де воно відбудеться? На нього приїде багато гостей. Де ж ми розмістимо їх усіх у двох малих покоїках? Мамині очі блукають ніяково по предметах поза моєю головою. Мамо, рідна, єдина, так? Наберись відваги, дорога, і скажи, так. Ти теж не віриш, що север буде твоїм зятим але твоє голубине серце не дозволяє тобі ранити дитини, і тому ти кажеш. А як котра з вас і вийде заміж, то я за те, щоб молоді жили окремо. Як я була прив'язана до своїх опікунів, а коли вийшла заміж за вашого батька, то четвертого дня покинула їх і поїхала з ним у чуже село. От так ці анемічні – Бліді ручки зняли з мене тягар. Можна міняти квартиру на меншу, не чекаючи мого весілля, бо ми й так не будемо жити разом. Ні, що не говоріть, матері – це особливий гатунок людей на землі. В нашій родині, вода для мене, настає відпруження. Коли зоні нема дома, мама з Мариною починають розмови про обмін квартири. У зв'язку з цією перетрубацією треба буде продати частину меблів. Продавати речі, куповані для того, щоб вони служили для нашої вигоди і втішали наше око – це сумна справа. Але для мене вона – бальзам на серце, бо вона відтягує увагу домашніх від мене і від Севера. Така конспірація не могла утриматись довго від нашого адвоката в спідниці. Зоня почула крайчиком одного вуха про ці переговори з Мариною і підняла крик, що мама хоче скомпрометувати весь рід Річинських, виставити своїх дочок на посміховище і так далі. А зрештою поклала кінець розмовам Зоня. Ніхто з порядних людей не міняє мешкання взимку. І вважаючи це питання вирішеним, наказала Марині внести дров і розпалити в опочивальні, їдальні, навіть у малому салонику, так, як робилось за тата. Зоня наказує, аби, незалежно від меню вечері, накривали до столу за всіма приписами етикету, так, як було за татка. Хай Мариня пам'ятає це собі раз назавжди, навіть коли на вечерю має бути пісна картопля з огірком, Прошу стіл заставити повним сервізом, бо Мариня панство не лише в тому, що їстя, але і як їстя. І коли нарешті приходить такий день, що на вечерю випадає справді тільки картопля в мундирах з квашеними огірками, Мариня з лукавою слухняністю, навмисне не приховуючи зловтіхи, виконує те, що наказала їй колись Зоня. Засталяє стіл святковою адамасковою скатертю, розкладає подвійні тарілки і крихту масла, яке має більш символічне, аніж практичне значення, укладає в кришталеву масельничку, подає на стіл, крім солі, ще й гірчицю подвійного гатунку, кримську солодку і французьку, Таперець До кожної пари тарілок додає ще десертні виделки і ножі. На середині стола кладе зубочистки і букет паперових серветок. Завершенням Марининої помсти був піднос з порожньою горілчаною пляшкою і порожні склянки з підставками перед кожним прибором. Картоплю подає на стіл в полумиску, прикритому серветкою. Зоня сидить за столом випрямлена, зовні спокійна, лише її права рука сперта на край столу, тремтить ледь-ледь. Славу розбирає сміх, і вона тільки чекає, щоб Мариня вийшла з їдальні. Олена здивованими, зляканими очима водить від обличчя до обличчя, намагаючись збагнути. Що це таке? Навіщо ці подвійні тарілки? Для кого ці подвійні чарки? Яке призначення тих склянок перед кожним прибором? Олена не насмілюється відкрити піраміду картоплі на полумиску і почати оту нещасну вечерю. Вона двічі простягає руку до серветки і картоплі і двічі відсмикує, ніби серветкою цією прикриту не картоплю в лушпинні, а обличчя мертвої людини. Досить комедії – це вигукнула Ольга. В її голосі стільки рішучої тверезості, що славу облишив раптом сміх. З кого вона сміється? Олена, замислена, оперлась на бильце крісла. Чи справді колись у її житті існували ті низькі, темні літом від довколишньої зелені, кімнати у лісництві, де люди, навіть коли це нікому не порушувало спокою, Розмовляли між собою стишеними голосами. Ольга встала. Не була в чорній сукенці, мала тільки чорний бант при бронзуватому, витертому вже на ліктях платті. Хвилину постояла біля столу, долонями спираючись на край, наче збиралась виголосити промову. Роздивилась навіть навколо себе. Всі стежили за нею і, здавалось, чекали. Тоді Ольга, обійшовши стіл, наблизилась до вікна і опустила штори. Досить комедії. Не треба, зірвалась зоня, хоч було вже запізно. Не треба спускати штор, нехай вулиця бачить, як вечеряють річинські. Та вулиця не буде цього бачити. Оля відтепер власноручно щовечора спускатиме штори в їдальні. Проте Зоня, бодай на півгодини, засвічує електрику у всіх кімнатах. Хай голота бачить, дивується і завидує, що річинські і надалі займають та опалюють весь дім. Але як довго можна утримувати такий стан? Як довго можна умовляти Мариню і дурити самого ж себе, ніби пісна баранина смачніша, поживніша за жирну свинину? Воно так. Не раз і за життя батька готувалась дома баранину, і тоді спеціально замовлялось у знайомого різника товстенького, не занадто таки молоденького баранчика. Покійний батько сам стежив за тим, як Мариня лаштує турецький шашлик, сам пильнував, щоб шматочки м'яса, настромлені над рік, були достатньо тоненькими і правильно чергувалися з шматочками цибулі та сала. Смажили шашлик над розжевреним вугіллям. Відразу ж, не дай Господи, щоб прохололо, подавалось на стіл до рису. Так було колись. Тепер купується найдешевше м'ясо старих, призначених на кожухи баранів. Робляться з нього сіканці, додається досить часнику, щоб забити душок старої, нікудишньої баранини. І це повинно бути смачнішим за свинячі котлети. Звичайно, Мариня дуже добре розуміє, що колись шашлик у домі був лише панським вибриком, а тепер баранина на столі – мізерна крайність. Але Зоня хоче, ні, вона вимагає. Коли б її сила, то примусила б Мариню не бачити або хоч цього не виявляти, що вона добачає різницю. Та Мариня, дарма, що стільки літ прожила у культурній атмосфері їх дому, дарма, що Василюшку покохала заради його графських манер, в якихось закапелках своєї мужицької душі залишилась тою самою перевісною мужичкою, якою прийшла до них. Лицемірна, коли вдає покірливу, зловтішна, коли удає співчуття, і загрозлива, коли мовчить у гніві. Зоня не вірить Марині. І тому її іноді дратує, як Олена явно намагається догоджати дівці. В тій самій мірі ображає її родову гідність і свідомість, що Слава дружить з Мариною як з рідною Звільнити Мариню тепер ніяк не можна. Не тільки тому, що вони винні її за півроку, але й тому, що позбутись останньої прислуги в домі – це те саме, що визнати себе банкротом. А цього прилюдного, нагого банкротства зоня річинська найбільше боїться. Але як довго можна приховувати такий стан? І як довго можна доводити комусь, що сколоти не здоровіші за молоко? Правда, Робиться це в дуже тактовний спосіб. От виникла раптом історія про одного залізничника, який вилікував себе з останньої стадії туберкульозу псиним салом і сколотинами. Друга історія про одного дяка, знайомого Річенських, що вилікував собі виразку шлунка. Але якась цього втіха, коли Мариня, позіхаючи на весь рот, заявляє з удавною набожністю – в мене гріжної нема таке понад солодке молочко. Ось такі факти, і дуже до них подібні обставини призводять до того, що зоня річинська поволі, з гірким почуттям у серці, усвідомлює собі кляту залежність свого особистого і від цілого ряду причин поза нею, проти яких вона безсила. Це неприємно, це принижує. Це породжує почуття безпредметної, а тому й нереальної кривди. Але це тепер важить, і Зоня досить розумна, щоб не вважати на нього. Питання, і що далі? Від якогось часу непокоїть її навіть уночі? Справді, і що далі? Кажуть, філософствує Зоня, що бідність – не ганьба. Ця приповідка зародилась не в нашому краю і не за наших часів. Це свята правда, що безробіття загально зростає, що уряд веде в Західній Україні винищувальну економічну політику, обмежує до мінімуму національні і політичні права народу. А проте не всі ж тонуть у морі цього лихоліття. Спритніші, всупереч всім ударам, тримаються на поверхні життя. Скільки таких прикладів можна налічити, коли інтелігент, витиснутий з адміністративної державної посади, кидається на іншу ділянку? Чи буде то кооперативний промисел і торгівля, чи якась приватна ініціатива? Із нічого, можна сказати, створює новий верстат праці для себе і ще для когось, крім себе. Хіба не так народилась ота мережа наших мініатюрних фабричок, торговельних осередків і верстатиків? Ні, зоня не може поріднитися з бідністю. Річинські по своїй природі повинні опинитись в рядах тих відважних, що всупереч усім нищівним силам таки знаходять у житті місце для себе». Тим часом тільки одній Катерині пощастило, буквально пощастило, як сліпій курці зерно, спіймати чоловіка і забезпечити своє майбутнє. Решта, чотири їх, чекають ще досі. Зоня послідовно приходить до висновку, що батько в їх вихованні зробив одну кардинальну помилку. Він привчав їх користуватись набутим, а не готував до того – щоб учились набувати. Бо ж справді, на основі яких законів, яких фактичних якостей прищеплено їй та сестрам переконання, мало казати переконання. Сліпу віру в те, що добробут їхньої сім'ї це щось незмінне, непорушне, вічне, як догма було те що на сніданок мають пити каву на вершках з французькими булочками, що кожного року навесні мають бути нові пальта, а капелюхи можна носити тільки фірми «Зайончик». За яким правом, на основі якого закону мав тривати такий стан речей? Зоня згадала, як батько безпосередньо перед своєю недугою, повернувшись зі Львова, розповідав смішні історії про свого товариша з гімназії – тепер шкільного куратора Львівської округи, з яким завжди підтримував близькі, дружні взаємини. З оповідання батька виходило, що Вацик не відмовив би і найсміливішому його проханню. «Я маю цю свідомість, і мені цього досить, і тому я стараюсь не зловживати його приязню до мене. Він це теж цінить». Чому, власне, чому жодні з них не спало на думку звернутися до батька, аби той попросив вацека Кадати котрі з сестер посаду у своїй кураторії? Чому не використали цієї єдиної, тепер уже неповторимої нагоди? Бо винятковість становища Річинських, між іншими, полягала і в тому, що панни Річинські могли бути на державних посадах, але не хапались за них, бо не потребували цього. І навіщо ж було себе обтяжувати клопотами, пов'язаними з державною посадою? Навіщо було зрікатися родинного життя, коли без того завжди і незмінно мала бути на сніданок французька булочка, а капелюх тільки фірми Зайончик? І ось несподівано приходить хвороба тата. Хто міг припустити, що закінчиться вона катастрофою і то подвійною – втратою батька і втратою матеріального добробуту? Все уривається так раптово, що навіть виникає сумнів. Чи було воно колись справді? Їхнє життя прибирає нових форм, нового, чужого їм досі змісту. Це дійсність. Але дійсністю треба якнайдовше маскувати. І коли Зоня з таким розпачливим зусиллям ще на якийсь час зберігає, бодай, ознаки давнього близько їхнього життя, то робиться не лише з амбіції. Вона так само добре, як і сестра Катерина, розуміє, що людині легше вилізти на гору з останнього, ніж з першого щабля. Але такий стан – це повторює собі тепер Зоня раз у раз – Такий стан не може тривати до безконечності. Повинна нарешті початись якась дія, якийсь рух уперед. Може, Неля заміж піде. Правда, вона непоправна романтичка, але й цьому настає колись кінець. Ще місяць, ще два, і Неля сама дійде до переконання, що поетизування життя ситий не будеш». Порозумніша її дівчина і подумає про жениха на посаді, як кожна інша. Вона надто вродлива, щоб навіть за сьогоднішніх крутих часів не вполювати чоловіка з товстими кишенями. Тоді, може, хоч мама знайде собі пристанечче Пренеллі.